«Спасти від смерті». «І тут товариш Сталін почув і побачив вас і ваші муки, і видав цей наказ. А що? Може не так? Наказ ось він. І наші війська пробилися до вас і спасли вас». «Ну, не зовсім так. Я доповз якось із дієї висотки до Яру, де був струмок, і там мене знайшли дві жінки з Госького, які шукали своїх корів. Жінки і переправили мене до своїх. Як вони це зробили?» Досі не можу збагнути. Виходить, прості жінки, а невеликі вождь врятували капітана Сміяна? Тоді ще тільки лейтенант. Але справа не в тому, хто врятував. Суть у цьому наказі. Я довідався про нього вже після госпіталю, коли знову опинився у своїй дивізії. Попросив знайомих штабістів, щоб зробили мені копію. І ось ношу з собою всі ці роки. «Не стану приховувати, пишаюся незмірно, що сам товариш Сталін, мов би побачивши з Кремля мої фронтові муки, продиктував цей наказ. Хто б цим не пишався, а ще зберігаю цей наказ, щоб заперечувати зневіреним та і всіляким наклепникам, які те й знають, що звинувачують товариша Сталіна в жорстокості і кроволивстві. «А що, коли цей наказ єдиний за всю війну?» – сказав Михно. Ти ніколи про це не думав? Така війна і тільки один наказ про те, щоб берегти людей. Знаю, що, Гаврило Панасовичу, втрачаючи терпець, і сказав я нові: «Моя тобі порада, не розводь таких балачок. Тобі пощастило, що я не донощик, та не завжди ж воно щастить». Гаврило Панасович підморгнув мені, «Хіба я не знаю, Миколай ніколи донощиком не був» він одвіку угодник. На угодника теж можна було образитися, хіба ж так, але я подумав: "А хто ж ти?", сміяне коли не угодник. Не дуже приємне слово, та все ж делікатніше, ніж, скажімо, попихач. Щоб покінчити з цією недоречною і небезпечною розмовою, я твердо поглянув на михна. "Давай домовимося. Ти нічого не казав, я нічого не чув". "Та я нічого такого і не казав", зітхнув він. А от сядеш отак, подумаєш, і огортає душу. Поки вирощував хліб, то якось воно було ніби й нічого, а зірвали мене з місця, загурчав я, мов маслак на мотузці, і тепер тільки оте гурчання, більше нічого. Щоправда, є ще мета в житті – спокутувати гріхи. Козурін щодня мені про це нагадує. Міцну пам'ять має чоловічок Ох і міцну. Я був трохи іншої думки. Пам'ять у Козуріна неміцна, якась, мов би, липуча, як ота липучка для мух, гидке, бредливе і нерозбірливе. Все до неї чіпляється, все прилипає, і не струсиш зайвого, непотрібного, не розсортуєш на потрібне і недоречне, на доконечне і зайве. Отак і в дрібненькій голові Козуріна змішалося грішне з праведним. Зрадники з патріотами, відданість з підступністю – Ідеали з казематами. До всіх він ставився з підозрою, єдиною його зброєю були погрози і залякування. Він пробував залякувати і мене, я тільки свистів зневажливо. Навіть майора Йоткова, той мало кишок не рвав одреготу, а вже не такими нещасними, як Михно, то просто знущався і розкушував. «Щось у вас надто мізерний улов у ваших таборах», – закинув мені Козурін через два тижні після початку моїх борюкань з Робінсоном і його командою. «Піди сам полови», – озлився я. «Ти коли-небудь ловив в юнів у калемутній воді». «Я ж не село, а Москва», – закупили в губу Козурін, «а в Москві вода завжди чиста» а тоді, ніби зовсім забувши про польські табори, втягнув мене в геть безглузду авантюру. Вночі мене обережно розбудив сержант Вася Наумкін. Товаришу капітан, вас викликає товариш лейтенант. Було пізно і темно, я щойно розіспався, а тому не спиться. Якого йому чорта? Там якась фрау прителіпалася. Хоч молода? Та ні. Худа і в окулярах». Я подумав, може ота фабрикантка? Але, здається, михно малював її трохи не так, як оце Вася Наумкін. Зітхаючи й лаючись, я одягнувся, начепив пістолети і пішов до штабної вілли. Козурі ніби ще й не спав.